День 215. Виходу немає. 14 кілометрів у глиб лісу. Де де горить вогонь і пробігає електрична дуга, але йти можна. Три тижні в дорозі. І я був би на місці. Але мене не пускає хрестоформа. Біль схожий на серцевий напад, який не минає. Я чвалав вперед, падав і повз у попелі. Потім не притомнів. Отямившись, я помічав, що повзу назад до дорозколений. Розвертався, проходив 6 кілометр, повз 50 метрів, Знову непритомнів та отямлювався на місці, звідки починав. Цілий день тривав цей бій із власним тілом. Надвечір бікура прийшли до лісу, знайшли мене в п'ятьох кілометрах від розколени і віднесли назад у село. Господи Ісусе, як ти дозволив явитися на світ цьому неподобству? Надії немає. Хіба що хто прийде в пошуках мене. День 223. І знову спроба, і знову біль. І знову поразка. День 257. Сьогодні мені 68 стандартних років. Будую капличку біля розколини. Спробував учора спуститися до річки, але бета щотирма іншими завернули мене назад. День 280. Минув цілий рік на Гіперіоні. Рік чистилища. Або ж пекла. День 311. Добуваючи камінь на терасі трохи нижче від уступу, де я будую капличку, сьогодні зробив відкриття громовідводи розрядники. Певно, бікура викинули їх у провалля, коли вбили тука тієї ночі 223 дні тому. Вони допоможуть мені пройти через огнелісся у будь-який час, якщо дозволить форма, Але то в жодному разі. Якби ж тубільці не знищили мою аптечку зі знеболювальними, але просидівшись сьогодні цілий день. Із громовідводами у руках я придумав одну штуку. Тривали грубі експерименти з медсканером. Два тижні тому, коли Тета зламав ногу в трьох місцях, я спостерігав за реакцією хрестоформи. Паразит чудово справився, блокуючи біль. Більшість часу Тета лежав непритомний, а його організм виробляв ендорфіни в неймовірній кількості. Проте перелам був напрочуд болючий, і за чотири дні Бікура просто перерізали Теті горлянку і віднесли його до базиліки. Простіше відновити його з нуля, аніж терпіти такий біль тривалий час. Але ще до його вбивства медсканер засік значне зменшення нематод хрестоформи в деяких частинах центральної нервової системи. Я не знаю, чи зможу завдати собі, або витерпіти, настільки сильний і несмертельний біль, щоб повністю вигнати з тіла хрестоформу, Але я точно знаю, що бікура мені цього не дозволять. Сьогодні я сиджу на уступі під наполовину збудованою капличкою, і розглядаю варіанти. Уночі, коли бікура спустилися в розколону до своєї пародії на службу Божу, я відправив месу за вівтарем новозведеної каплиці. Я спік хлібець із борошна челми і впевнений, хоч насправді він смакував як те жовте м'яке листя, мені здавалося, що я куштую проскурку. Ту саму свою першу гостю на першому причасті у Вільфранш-Сюрсоні 60 років тому. Уранці я вирішив діяти, як надумав. Усе готове. Щоденнікі пластини медсканера лежатимуть у капшучку, який я сплів із волокона збесника. Ліпшого в мене все одно нічого немає. Освячене вино було звичайною водою, але в тім'яному промінні призахідного сонця вона видавалася кривавою на колір, і смакувала немов би вино-причастя. Найскладніше це зайти як у мого далі вогнеліз. Доведеться вірити в те, що навіть у періоди затища мені вистачить залишкової активності дерев Тесла. Прощавай, Едуарде. Не думай, що ти живий. Та якщо живий, то навіть не уявляю, в який спосіб могли б ми ще раз побачитися з тобою, розділені не тільки руками, а й значно серйознішою прірвою, що має форму Христа. Всі свої надії побачити тебе ще раз я покладаю на інше життя. Прийдеш ні. Дивно, що я знову про це заговорив, правда? Мушу зізнатися тобі, Едуарде, що після всіх цих десяти непевності і з великим страхом майбуття, моє серце і душа як ніколи в миротворенні. Мій Боже, усім серцем каюся жалкую про все скоєне зло та за все занедбане добро. Ти найвище благо і достойний, щоб любити Тебе понад усе. А я замість цього своїми гріхами Тебе образив. Покладаючись на допомогу Твоєї благодаті, рішуче вирішую чинити покуту і не грішити більше, а також уникати нагод до гріха. Через заслуги спасенних страждань нашого Господа Ісуса Христа помилуй мене грішного. Амінь. 24.00. У відчиненому вікні каплички сідає сонце, і в його промінні купається вівтар, грубої роботи потир і я. Лунає хоровий спів, вітер розрозколений. З Божою поміччю і дрібкою щастя я його чую в останнє. Це останній запис у щоденнику, проказав Лінар Гойд. Коли священник покинув читати, шестеро прочан за столом подивилися на нього так, ніби прокинулися від одного спільного сну. Консул підвів погляд угору і помітив, що Гіперіон значно наблизився, заповнивши третину неба і розігнавши вогники зірок своїм холодним світлом. «Я прилетів через десять тижнів тому, як востаннє бачив отця дюре, правив далі Гойд. Його голос хрипів і сипів. Більше восьми років збігло за цей час на гіперіоні, сім років після останнього запису в щоденнику отця дюре. Священник неприховано страждав від болю, його обличчя зблідло, набувши світлого, Поробливого відтінку і вкрившись тонкою плівкою пруту. І Іще через місяць мені пощастило знайти шлях до плантації Пересебо, вищі потечі ріки, ген за Порт-Романсом. Продовжував він, силуючись додати впевненості своєму голосу. Я припускав, що плантатори фібропластикових угідь зможуть розказати мені правду, навіть якщо я звернусь до них не через офіційні канали місцевого самоврядування та консулату. Я виявився правий. Управління перед себе на ім'я Орланді дуже добре пам'ятав отця Дюре, як і його молода дружина, яку звали Семфа. Це про них згадував у щоденниках отець Дюре. Доглядач плантації намагався спередити кілька рятувальних експедицій на плато, але безпрецедентна активність Огнелісся в останні кілька сезонів змусили його відмовитися від свого задуму. Минуло кілька років, поки вони остаточно облишили надію знайти отця Дюре і свого робітника Тука живими. Одначе Орланді найняв двох досвідчених лісових пілотів і відправив до розколоної рятувальну експедицію в складі двох екранольотів із плантації. У пошуках країни Бікура ми летіли поощелень якомога довше, покладаючись радше на прилади, які допомагали обминати перешкоди і на своє щастя. І хоча зазвичай ми трималися далеко від огнелісця, тим не менше втратили один екраноліт і чотирьох людей через активність дерев Тесла. Отець Гойт замовк і трохи похитнувся. за край стола, він утримався на місці, прокашлявся і розказував далі. Це майже все. Ми знайшли село Бікура. Їх було 70, і вони справді виявилися настільки тупими та неговіркими, як про них розповідається в нотатках отця Гойта. Я зміг витягнути з них інформацію, що він і справді помер, намагаючись пройти вогнелісцям. Від нього лишився тільки капшук із азбесника. А в ньому ми знайшли його щоденники та медичні дані. Гойт обвів очима всіх інших, утипився в стіл і знов заговорив. Ми переконали їх показати нам, де він загинув. Вони його не поховали. Його рештки мали сліди страшних опіків. Вони майже розклалися, але й так було видно, яку силу мали розряди, що знищили Христоформу і все його тіло. Отець Дюре помер справжньою смертю. Ми повернули його рештки на плантацію Пересебо, де поховали згідно з усіма похоронними приписами. гойд перевів подих. Я протестував, як міг, але пан Орланді з допомогою кумулятивного атомного заряду, що використовується на плантації, знищив село Бікура і частково обвалив стіну розколени. Сумніваюся, що хтось із Бікура міг вижити. Наскільки ми могли виснувати, вхід до лабіринту і так званої базиліки завалені тепер оповзнем. Мене трохи ранило під час цієї експедиції. Тому мусив лишатися на плантації кілька місяців, перш ніж вернутися на північний континент і зарезервувати собі місце напацим. Про ці щоденники і їхній вміст знають тільки я, пан Орландій і монсеньор Едуард, можливо, ще хтось із його зверхників, кому він вирішив розповісти. Наскільки мені відомо, церква не робила жодних офіційних заяв у зв'язку із записами отця поля Дюре. Отець гойд весь час стояв, а тепер дозволив собі сісти. Краплі пото стікали з його підборіддя а обличчя мало біло-голубий відтінок і блистіло в світлі гіперіона. «І це все?» – поцікавився Мартін Селен. «Так», – вичав із себе отець Гойт. «Пані та панове», – проказав Гетместін, – «уже пізно. Пропоную вам іти зібрати свій багаж. Зустрічаємося біля корабля нашого друга консула в одинадцятій сфері за півгодини або раніше. Я приєднаюся до вас трохи пізніше і прилечу спусковим катером свого корабля». Більшість групи зібралася менш ніж за 15 хвилин. Тамплієри перекинули сходню прямо із робочого пірса всередині сфери на верхній балкон корабля. Консул провів ними своїх супутників одразу до вітальні. Багаж перенесли клон на екіпажу, після чого пішли геть. Дивовижний старий інструмент, сказав полковник касат, провівши рукою по крісті Стенвея. Плавесин? Рояль, усміхнувся консул. Виготовлений іще до гічри. Всі на місці. Всі, крім гойта, відгукнулася ламія, займаючи місце в проекційній ніші. Зайшов Гетма стін. Військовий корабель Гегемонії дає дозвіл на проліти посадку в космопорті Кітца, проказав капітан. Він озирнувся навколо. Я пошлю когось із екіпажу глянути, чи не треба допомогти пану Гойтові. Ні, заперечив консул і пояснив нижчим тоном. Я сам по нього сходжу. Ви мені не підкажете, де його апартаменти. Сувавши руки в складках накидки. Капітан корабля кілька секунд вглядався в консула. «Бонвояж!» – зрештою промовив він і передав пластину. «Зустрінемося на планеті надвечір перед відбуттям із храму Ктирявкітсі». Консул уклонився. «Я був радий подорожувати в тіні та під захистом гілля вашого дерева Гетемастіне». Формально подякував храмовнику дипломат. Решті він махнув рукою. «Вможуйтеся, будь ласка, як найзручніше, чи тут, у вітальні, чи бібліотеці на палубонищі?" Корабель задовольнить ваші потреби і дасть відповіді на будь-які питання. Будемо відлітати, і щойно ми за цим гойтом повернемося на борт. Житлова капсула священника знаходилася на середині стовбура корабля-дерева, далеко на краю його другорядної гілки. Як і думав консул, пластина, яку йому вручив Гетма Стін, була ще й відмичкою до сенсорного замка. Після марних хвилин очікування відповіді на дзвінок-оповісник і стуку у вхідний люк, консул скористався відмичкою і ступив до капсули. Отець Гуд колінкував у середині трав'яного килима і звивався на ньому. Постільна білизна, спорядження, одяг і вміст стандартної аптечки були розкидані по підлозі навколо нього. Він зірвав із себе блузу та священницький комір, але все одно промокрів у сорочці настільки, що тепер вона звисала з спітнілими клаптями, роздерта й пошматована в місцях, де чоловік дերт тканину нігтями. Гіперіонове світло сочилось крізь стіну капсули, від чого здавалося, що ця химерна і жива сцена відбувається під водою, ну або, подумалося консулові, у кафедральному соборі. Обличчя Ліна Рагойта скривилося в агонії, а його руки дряпали груди. М'язи, оголених перед пліч звивалися, ніби живі істоти, покриті блідим покровом шкіри. «Ін'єктор не спрацював!» – хапав ротом повітря Гойт. «Будь ласка!» Консул кивнув, наказав люку замкнутися і опустився на коліна поруч зі священником. Він вийняв непотрібний ін'єктор із його стиснутого кулака і видобув з апарата змінну ампулу. Ультраморфій. Консул знов кивнув і поліз в аптечку, яку взяв у себе на кораблі за іншим ін'єктором. П'ять секунд, і він заряджений ультраморфієм. «Будь ласка», – благав Гойт, якого корчило в спазмах. Консул майже бачив, як по тілу священника котяться хвилі болю. «Звісно», – відповів він, і хрипло перевів подих. «Звісно. Тільки ви мені розкажете кінець вашої оповіді». Гойт витрішився на нього і потягнувся рукою до ін'єктора. Тепер уже консул укрився весь потом, відвоячи руку з інструментом подалі. «Так, за одну мить», – пояснив він. «Але спочатку кінець історії. Мені конче потрібно це знати». «О, господи! Христе, всемогущік!» – хлипав Гойт. «Будь ласка!» «Так», – видихнув консул. «Щойно ви розкажете мені правду». Часто дихаючи, отець Гойт звалився на руки дипломата. «Драна паскуда!» «Хекавін? А потім зробив кілька глибоких вдихів, затамував дихання, поки не припинив тремтіти, і спробував сісти. Коли він знову поглянув на консула, в його скажених очах зазоріла примара полегшення. А тоді ви зробите укол? Так, відповів консул. Гаразд, кисло і важко прошепотів гойд. Правда. Плантація перед як я розповідав. Ми прилетіли на початку жовтня, лікія вісім років після зникнення дюре. О господи, як же болить. Алкоголь і ендорфіни вже не помагають, тільки чистий ультраморфій. Так, прошепотів консул, усе готове. Щойно ви мені все розповісте. Священник понурив голову, краплі поту падали з щік і носа у коротку траву. Консул бачив, як напружилися м'язи чоловіка, ніби він збирався напасти, а потім іще один спазм пройняв його миршеве тіло, і гойд похилився вперед. Краноліт загинув не через дерева тесла. Семфа, двоє людей і я, аварійна посадка в районі розколаний, поки, поки Орланді шукав вище за течією. Його екраноліт мав перечекати грозу. Бікура прийшли вночі. Вбили Семфу, пілота, ще одну людину, забув його звали. Мене залишили живим. Гойт потягнувся до свого розп'яття і зрозумів, що зірвав його. Він видав коротенький смішок, що приріс у схлипування. Вони розповіли мені про шлях Христа, про хрестоформу. Розказали про сина Полум'я. Наступного ранку повели мене до сина. Повели побачити його. Гойц спробував підвестися, дряпав власні щоки. Очі були широко розплющені. Вочевидь, попри весь біль, він забув про ультраморфі. Три кілометри вогнилист. Велика Тесла. 80-100 метрів заввишки щонайменше. Стояла тиха погода, але все одно в повітрі відчувалася електрика. Багато електрики. Навкруги попіл. Рікура не наважувалися, не наважувалися підійти ближче, впали на коліна, опустивши свої трикляті лисі голови, та я наблизився, мусив. Господи, господи Ісусе, то був він, дюре, те, що лишилося від нього. І він використав драбину, піднявся метр на три чотири по стовбуру, збудував собі подобу опори для ніг, обламав громовідводи, які стали більш схожими на бретналі чи що нагострив їх. Він, певно, скористався каменем, щоб прибити ноги довшим із них до опори за збесника і самого дерева. Ліву руку. Він огородив бретналь собі між променевою та ліктьовою кістками, не задів вен. Зробив, як ті римляни. Дуже надійний спосіб, якщо скелет тримається купи разом. Іншу руку, праву, долоною вниз. Спершу він забив штир, обидва кінці ж гострі, а потім насадив на нього праву руку і якось вигнув. Гачок. Драбина відпала давним-давно, але ще лишався азбесник. Не згорів. Я по ньому заліз до нього, все дотлав. Одяг, шкіра, верхні шари плоті. Але капшук з азбесника на шиї витримав. Штирі зі сплаву навіть тоді ще проводили струм, коли я, я бачив, я відчував. І струм біг, тому, що лишилося від його тіла. Він на той момент виглядав як польдюре. Важливо. Я розповів монсеньорові. Без шкіри. Це реп м'ясо. Видно нерви і все інше. Ніби сірі і жовті корінці. Господи, а запах? Але він виглядав як польдюре. І тоді я зрозумів. Геть усе. Якимось чином, ще не прочитавши його щоденник, зрозумів, що він там провисів, о господи, сім років, живий, при смерті. Христоформа змушувала його жити знов і знов. Електрика бігла крізь нього щосекунди, всі ці сім років. Полум'я, голод, біль, смерть. Але всякий раз клята Христоформа, мабуть, не би п'явка, смоктала речовини з дерева чи з повітря, що лишилося. Відбудовувала, що могла. Примушувала його жити, відчувати біль знову і знову і знову. Але він переміг. Біль був його союзником. Ісусе Христе на пару годин на дереві, а потім спис і спокій. Аз сім років. Але він переміг. Коли я забрав капшу, Христоформа з його груди відпала. Просто взяла і відпала. З довгими бісовими корінцями. А потім це, цей труп, як я вважав, цей чоловік підняв голову. Повік немає, спечені до білого очі, губ немає. Це подивилося на мене і всміхнулося. Він усміхнувся. І помер. Насправді помер. У мене на руках. У десятитисячний раз, але цього разу насправді. Він усміхнувся і помер. Годь зупинився, подумки вступивши в діалог зі своїм болем, а потім періодично, стиплюючи зуби, продовжив. Бікура забрали мене назад у розколону. Наступного дня прилетів Орланді. Урятував мене. Він? Семфа. Я не зміг. Він спопилив лазером село, спалив бікура, котрі стояли там, наче тупа отара баранів. Я не, не сперечався з ним. Я сміявся. Господи, прости. Орланді розстріляв ту місцину кумулятивними ядерними зарядами, якими вони зазвичай ну, розчищають джунглі, під вибропластову матрицю. Гойт подивився консулу в очі і махнув скорченою рукою. Спершу анальгетики допомагали, але з кожним роком, з кожним днем ставало все гірше. Навіть у фузі біль. Я в будь-якому разі мусив би повернутися. Як же він? Сім років. Господи. Прохарчався щеник, шкрибучи руками килим. Консул рухався швидко. Він ввів під пахву повну ампулу ультраморфію, підхопив Гойта, коли той заточився і обережно опустив непритомну постать на підлогу. І затуманеними очима консул розідрав просяклу потом сорочку, відкидаючи її руб'я з груди й гойта. Там вона й була, схована під його блідою шкірою і схожа на великого вогкого хрестоподібного черва. Консул набрав повітря в груди і перевернув священника. Друга хрестоформа знаходилася там, де він й очікував – дрібніший, подібний на розп'яття рубець між лопатками. Коли пальці консула торкнулися запаленої плоті, він поворушився. Консул рухався хутко та раціонально, спакував речі священика, прибрався в кімнаті і обережно втягнув непритомного, як ніби вбирав небіщика зі своєї родини. Задзвонів комлог консула. «Треба рушати», – пролунав голос полковника Касада. «Уже йдемо», – відповів консул. Через комлог він викликав клонів екіпажу, яким наказав зібрати багаж, а сам поніс отця Лінара Гойта, чиє тіло, здавалося, геть нічого не важить. Люк капсули розчинився, і консул ступив назовні, вирунувши з глибокої тіні гілок на голубувато зелене світло планети, яка заповнювала собою небо. Вигадуючи історію для супутників на ходу, консул пригальмував на секунду, аби запам'ятати обличчя того чоловіка в сні. потім зиркнув угору на Гіперіон і пішов далі. Консул знав, що навіть якби сила тяжіння тут була стандартною земною, то тіло в його руках здавалось би не набагато тяжчим. Йому довелося пережити смерть своєї дитини, але тепер він знову пригадав відчуття, коли батько несе сонного сина у ліжко.